Na rádio, na rádio, na rádio, na rádio. Bunker. Rádio, rádio. Okay. Rádio, okay. rádio. Okay. Príjemný dobrý večer prajem poslucháčom Rádia Bunker. Dnešnými hostiami v obyvačke našej budú kapela Laminane z Piešťan. Je to gránžová kapela o ktorej lokálny piešťanský denník napísal alebo charakterizoval túto kapelu ako zoskupenie, ktoré v ktorejkoľvek časti, ktorejkoľvek skladby ostentatívne pripomína najmä zlatú rokovú baňu ranných 90 rokov. Kapele nemôžeme uprieť schopnosť oživiť klasický mýtus rokovej hudby, vystavaný zo živelnosti, dravosti, naliehavosti a neskrotnej dynamiky. To povedal nejaký človek v piešťanskom denníku a ja sa s tým celkom stotožňujem potom, ak som si to vypočul. Ale o kapele, o ich muzike a o všetkom, tak ako vždycky povie najlepšie kapela. Takže ja medzi nami vítam Patrika Kupča, ktorý hrá na gitaru a spieva. Ahoj Paťo. Ahoj. Potom Michala Galbičku, ktorý hrá na gitare. Čau Mišo. Čaute, čaute. Ďalej je tu Ivan Paľaga, ktorý hrá na basu. Čaute, nazdar. A Norbert Bušo Bicie. Čaute, čau čaute. Dobre, tak ja vás vítam teda u nás v obývačke našej. A prvá otázka taká uvoľňujúca. Jak sa vám sem išlo, našli ste nás v pohode, všetko bolo v kľude, rampa hore bola. Museli sme zvoniť, ale potom mi otvorili, takže je to v pohode. Dobre, takže v pohodičke ste nás našli. A... Ďaka navigácii. Jasné, navigácia <laughs> je so svetom, to áno. Osobne to teda moc nepoužívam, ale počul som už o tom. Je to nové teraz. Áno. Dobre, predstavte poslucháčom kapelu Leminane, porozprávajte možno také, čo pokladáte za zaujímavé, ak ste sa dali dokopy, ak ste sa stretli a nejaké tieto veci okolo toho. Tak my sa hlavne s Michalom poznáme už dlho, už asi 6 rokov hráme spolu, alebo 5,5, neviem. No, zo ešte. Ešte na strednej škole. A vlastne začínali sme najskôr s inými ľuďmi, sme hrávali len v garáži a ešte sme ani moc nevedeli úplne hrať, teda skôr ja. No, ja som ešte najskôr mal bubeníka jedného, s ktorým som začínal. A... Inak na florbalovom zápase, Normal, na, na, na takom v školskom sme sa spoznali, no a a čo samozrejme s jeho skromnosťou. Jasné, Kalo, viem hrať, rok na gitare. Ale ja som hral vtedy na gitare asi dva mesiace, ale nakecal som mu, že už viem hrať dobre na gitare, aby ma zobral. Potom som prišiel na skúšku a tak to aj vyzeralo, ale tak už sme to nejak pretrpeli spolu. A vlastne Michal vtedy hrával ešte na base, hrával no, na, na gitare. Potom sa to pomenilo. Potom sa vlastne ten bubeník nejak sa to s ním rozpadlo. Ale ich neodbieham, uh, turnaj bol <túrne> <túrne> dobrý, druhý sme skončili. <túrne> áno, áno, bol to dobrý výkon. A vlastne potom sme s tým bubeníkom skončili, nejak sme zostali len dvaja, tak sme začali hrať s Michalovým bratom a nejak sme zhaňali Basáka, lebo sme sa rozhodli, že Michal by teda mal hrať aj na gitare. A na Bazoši sme našli túto Ivana a s tým už to ťaháme, neviem, asi 4 roky odhadom. A asi pred rokom a pol sme teda privzali aj túto Norberta, lebo nikdy sme nemali vlastne nejakého bubeníka, nikdy nikto nemal úplne čas a... Tiež na Bazoši, že? Aj, tiež na Bazoši, <laughs> členov do Bukake parky sme potrebovali. <laughs> a teda vždycky, vždycky sme to zhaňali na bazoši. Mali, mali sme vždy problém hlavne s bubeníkmi, lebo sme nikdy žiadneho nemali nejak tak nastálo. S tým bol problém aj keď teda, skúšabňu sme mali ale tí bubeníci nikdy nemali úplne čas. Hmm. Takže vy sa vlastne poznáte od tej strednej a vychalaní teda Ivan a Norbert Viak to vnímate, že ak ste vlastne prišli z toho bazošu ste zostúpili. <laughs> <Jak bicyklenie. laughs> ste to vnímali, <laughs> tak ja som rával Predtým, ešte ako som vlastne tu hrám s tak som predtým hrával mojej kapele, nejak dva roky asi cca. A tiež ste hrali grunge Nie, my sme hrali mm, taký rock'n'roll, alebo ako to mám nazvať. Jak povedal náš kamarát, intelektuálny rock'n'roll uh -huh. a vlastne, že tam som hrával cca tie dva roky. Potom sme sa rozpadli, alebo teda konkrétne ja som odišiel odtiaľ a dlhšiu dobu som nehrával asi nejaké nej, možno 3 mesiace. Som nehral a potom som dostal zase na to chuť, aj som mal viac času už potom a aj som oboval šelijakých mojich kamarátov, alebo teda kápa čo poznám, nikto v tej chvíli Búbeni nepotreboval alebo niečo, tak ma napadlo, že skúsim dať na bazo, však hádam sa, to čo si ich ozve. A vlastne, vlastne potom mi napísal, neviem, či paťa, ty si mi napísal alebo to mi napísal? Ja neviem, ja No, no, potom, no tá cháľa mi proste napísali a došiel som na skočku, bavilo ma to, vlastne tak som tam aj ako potom aj ostal. A už to ťahám doteraz. Ivan, hm? ty. U mňa to bolo tak, že ja som vlastne, mám rodinu, deti malé a po nejakých tých rokoch som dostal takú strašnú chuť, že hrať na base. Neviem ani ak to prišlo, ale vedel som, že v pivnici mám jednu zaprašenú basgitaru, ktorú som proste oprašil a dal som si v ten večer hľadať na bazoši, že či náhodou nehľada niekto v okolí piešťom basgitaristu. Našiel som túto chlapcov inzerát, <laughs> som zavolal a patrikom som prvýkrát volal, že teda nech prídem na skúšku, že ma vypočujú a ja s takou malou dušičkou vytrémovaný som prišiel a zahral som nejakú nirvánu a ako vďaka ním som sa troška aj zdokonalil v tej base a vlastne som taký amatérský basák, ktorý sa postupne učí a, a som rád, že mám tu možnosť sa odreagovať popri tom pracovnom a rodinnom živote troška, že Mm. Príjsť aj na toto... Práve sme sa dozvedeli, že Ivanov nekde. život je bez odreagovania z rodina. <lávodí> tak uvidíš, keď máš rodinu. Ja. Ty sa nebudeš chceta aj ty odreagovať trocha. Aj o tej práce. Teda. Dobre to padne si, tak zahraďte. Ako, jasné, jasné. No dobre. Takže to je kapela Leminein. Povedali ste teda aj niečo o sebe. Viacerí, ktorí nejakým spôsobom reagujú na gránč, Určite zbežne poznajú príbehy niektorých muzikantov, ktorí tento štýl prezentujú. Tvorba granžových kapiel, ktoré sú teda hlavne zo svietlu, často reaguje na formy spoločenského odsudzenia a uzavretosti, apatie, rezignácie. To teda hovorím o tých mainstreamových, teraz už dnes mainstreamových kapelách. Ako je to vo vašom prípade? Je niečo, čo chcete tou svojou tvorbou nejakým spôsobom komunikovať, alebo čo je pre vás dôležité, dajme tomu v textoch alebo možno v tej tej atmosfére tej muziky alebo niečom. Ja myslím si, že keď tu hudbu robíme len samotnú, ešte bez textov, tak, tak nad tým určite nerozmýšľame. Proste niečo spravíme a bude to dobré alebo nie, alebo to vyhodíme alebo to nevyhodíme, alebo to ďalej rozvíjame. A už pri tých textoch ono závisí. Niektoré texty sú možno viac osobnejšie, niektoré texty sú reakcie na nejaké veci, ktoré človek vníma okolo seba, niektoré sú proste čisto fiktívne. Ale tak ako nie sú to len texty, kde sa hovorí Ahoj, ja som Janko, ty si Marienka a teraz sa budeme mať radi. A tak ako je tam vždy asi nejaká hlbšia myšlienka. Aj keď možno aj zase problém, že sú v angličtine a tým pádom možno pre toho slovenského poslucháča to nie je až tak úplne lákavé. A čo vás najvaz tak oslúvuje? Prečo vlastne hráte ten grunge? Čo sa vám na tom tak najviac ľúbi? Myslím si, že ani sa úplne nezameriavame na to, že chceme hrať grunge. Mm -hmm. no. Skôr proste ako to vyjde. Lebo napríklad aj teraz na nejakých pesničkách, čo možno teraz robíme nejaké už teraz novšie, čo ešte aj nehrávame, tak sú aj také, na ktorých, u ktorých by som nepovedal, že sú grungeové. Určite nie. A Proste nejak to tak vychádza, možno vekom a časom sa to proste zmení úplne. Ale momentálne to, čo tvoríme a to, ako nám to znie, tak to znie tak a ja osobne, alebo my aj osobne asi úplne neradi škatulkujeme, že gráň, tak, lebo každý si to hneď spojí s Nirvánou a s Kobénom a chceme byť smutní, takže neviem, neradi to škatulkujeme, proste takto to znie a tak to aktuálne je. Ono toto väčšinou tvrdia muzikanti, ale teda ja osobne akože to vnímam trošku možno ináč, že keď predstavujem tú kapelu, tak je ja možno dobré to niekam do toho šuflíka dať, lebo tí ľudia potom možno sa v tom lepšie orientujú, takže to je tak za mňa. Ale samozrejme, že rozumiem, že tvorivá činnosť, alebo nejak keď robíš umenie, tak nerozmýšľaš nad tým, že do ktorého šuflíka to no. potom hodzíš, to je jasné, to je jasné. Dobre, takže vlastne teda není to tak, jak si hovoril Janko a Marienka, sa budú mať radi, ale je tam možno, sa to oplatí aj napočúvať trošku asi, keď tomu dobre rozumiem. Dobre, napočúvať si to môžete posluchať či na Bandzone a na Soundcloude, kde má kapela teda zavesené 4 songy, demo. tak skúste niečo o týchto songoch, že prečo by si to mali vypočuť? Tak sú to naše úplne prvé demo, ktoré sme nahrávali pred vyše rokom. Tá kvalita jaká je, nahrávali sme to proste v skúšobni, asi za 2 alebo 3 hodiny to bolo celo nahraté, nahrávalo sa to naraz. Bola tam aj nejaká minimálna postprodukcia. A Neviem, tak my, si, my osobne si myslíme, že možno až úplne kapiel na Slovensku, ktoré hrajú tento žáner, možno až toľko nie je, možno ich len nepoznáme, možno sa milíme. A vybrali sme si tieto štyri, lebo nám prišli také najreprezentatívnejšie v tom danom čase, možno aj teraz. Ale ako hovorím, no, tá, tá kvalita nie je úplne taká, aká by bola a preto už aj rozmýšľame čo ďalej s nahrávaním. No. A tam smeruje aj moja otázka, že čo chystáte nové, či chystáte nejaké demo, prípadne album? Rozmýšľame nad albumom. No, spraviť kompletný album. Teda už normálne sa zavrieť do štúdia, nahrať to tak, ako to má byť. A zverejniť to hlavne na nete. A na všetky teda streamovacie služby, možno nejaký klip. A, a ako dovolia financie a ako aj budú odozvie od ľudí určite. Mm -hmm. A či vôbec nejaké budú. Jo. Dobre. Máte nejaké koncerty za sebou, keď som pozrel Facebook, tak možno porozprávajte o tých koncertoch, alebo ktoré sa vám tak najviac vydarili, ktoré ste si tak zapamätali? Najviac. Mm, u mňa, čo sme to boli, na Dúrone? No, no, no to je u mňa asi. Tam bol fakt dobrý koncertík, že došlo veľa ľudí, ktorý odišiel hlas, tak sme to skrátili, ale... ale... <laughs> A nie naozaj, bol to bolo len najlepší vtedy. Ja som tam, tam ja druhý krát, ja som tam predtým hral 600 kapilo, čo som rával. A takisto, ak to bolo vtedy dobre, tak to bola aj teraz dobre. Tam je organizácia dobrá, do, dobrí ľudia sú tam. Je to proste dobrá akcia, taká rodina, viac menej. Hlavne to bol koncert, kde na nás asi zatiaľ prišlo najviac ľudí. Aho. Bolo to starší prírody a krásna no, riezme tak... nebo, tam bolo večer. No, bol Fajna atmosféra. Hey, Srdky to... mali radosť, že sme tam o polnoci <laughs> hrali, už na načné z toho. Nie hey, bolo to tak v lese vlastné, tak v kopcoch viac ja mene alebo tak. No, oni sú väčšinou hluché, <laughs> <laughs> oni ako, chodia po pritých cestách, <laughs> po tých rolách, oni sú už väčšinou asi aj hluché. Včera sme jedno skoro zradili. Tež hlúbne. <laughs> Bola ešte malá. Asi ale... aj slepú. <laughs> Jasne, no. Dobre, taká otázka, taká možno hlbšia, že čím je pre vás kapela Leminane? Vy ste, chalani, spomínali, že ste tam tak kratšie, vy sa možno poznáte dlhšie, možno týmto budú tie odpovede trošku aj iné. A ma jednak, že jak vnímate kapelu ako tým a jak to vnímate osobne, že čím to pre vás je tá kapela? Pre mňa je to teda odreagovanie sa a, a mám strašne rád hudbu, veľmi rád hudbu, počúvam, všetko možné a len je pre mňa možnosť zahrať si a učiť sa na nástroj a teda užívať si tú hudbu do so všetkým, čo k tomu patrí. Odjakže a bavil tento hodobný štýl popri iných štýloch, všetkých možných, aj nie jazzu, aj všetkého možného, ale dáva mi to možnosť ako keby vyjadriť sa cez tú hudbu, a nielen len teda pasívne, ale aktívne, mm -hmm. je to dobrá vec. Tak u mňa, u mňa je tá hudba, hlavne o, o emóciách, je to, ja neviem, spôsob ako úplne vypnúť, odreagovať sa. To je asi všetko, čo je také dôležité. Tá prvná hudba je dosť, dosť alebo teda vynimočná vec, lebo my sme rodina hudobníkov. Ja z takisto vlastne však aj keď hrám tak my sme rodina na bubeníkov a je to proste pre mňa také odreagovanie a tiež asi neviem, čo, mám, čo, mám, čo by som mohol viac k tomu povedať Je to taký únik do iného sveta by som, pre mňa asi Pre mňa je to asi taká najlepšia forma nejakého seba vyjadrenia. keďže ja tam aj píšem texty mhm. tak sa cez to nejak tak asi dokážem najviac vyjadriť ale je to, ako povedali aj cháni, je to taký iný svet, ktorý keď sa do tej skúšobne zavrieme, tak, tak už potom nevnímaš nejak, čo bolo, neviem, či si mal byť deň, alebo dobrý deň, alebo čo sa stalo. A je to proste len taká pohoda. A baví nás to a to je asi hlavné. Myslíte si, že to vstupuje nejakým spôsobom aj do vzťahu vás ako ľudí, že tie vzťahy vás ako členov kaply sú v niečom iné ako vzťahy s inými ľuďmi? Alebo ne? U mňa asi ani nie. Mám povedať. No je pravda, že, na, že napríklad my sa až tak ako nestretávame. Všetci štyria, akože, že by sme spolu išli nejak extra von, že v podstate spolu hrávame. My s Michalom sa teda spolu stretávame viac, ako občas sa nejak stretneme, ale nie je to nie je to nejaké také, že by sme teraz za to, že sme kapela spolu chodili aj každý piatok na pivo. Mm -hmm. Ale akože. Inak tie vzťahy sú samozrejme dobré, ale, ale ako nie je to nejak tak aj tým, že Norbert je z iného mesta, Ivan má rodinu, čiže musí sa venovať aj tam. Čiže ako táho zase je ten vzťah možno špecifický, lebo samozrejme, keďže s nikým iným v kapele nehráme len my štyria, tak proste toto je také, také, je, také kapelové. Ok. Dobre. Hm. Plány do budúcna máte aké okrem toho albumu? Čo, čo s tou muzikou ďalej, jak to vnímate? Čo by ste chceli dosiahnuť? Čo by ste chceli ešte vykonať? Hmm. Chceli by sme hrať koncerty, a aby tí ľudia akože reálne na nás chodili, že tam nedojdú len preto, že ja neviem, v ich miestnej krčme dneska je nejaká hudba, tak sa ideme pozrieť, ale aby to nejak tak možno počuli a aby sme hlavne sa dostali možno, aby sme proste hrávali, to je asi základ. Aby sme, proste, aby sme nemuseli odpisovať 20 klubov, z toho nám odpíše jeden, aj ten, nás, aj ten s tým sa nejak nedohodneme nakoniec. Čiže bolo by super proste, keby nejak tak môžeme hrávať a prezentovať s tým, a hrávať svoje veci a tým pádom by nás by, by to bolo fajn. Dobre. Hovoril si teda o tých koncertoch, tak možno našim poslucháčom, ktorí nás teraz počúvajú, povedzte nejaké najbližšie koncerty, ktoré máte v pláne, kam by mohli prísť. Zatiaľ žiadny. Nemáte žiadny. Riešia <súrť> <súrť> <súrť> sa na nejaké veci, Niečo ale... je v jednaní, ale... alebo teda takto... Niečo, niečo možno... sa rieši, ale ešte sa, sa dobroste celé doriešilo. Môžete sledovať naše sociálne siete, kde sa všetko dozviete. <súrť> <súrť> <súrť> <súrť> Takže teraz v podstate aj chápem tú túžbu, že začínajúce kapely, alebo kapely, ktoré nechcem som povedať, že začínajúca kapela, kapely skôr, ktoré nie sú úplne, že mainstreamové hmm. a známe majú tento problém, lebo naozaj mám ten dojem, že skôr si ten klub vybere niekoho známeho, na koho dokáže zarobiť, jak niekoho zaujímavého, ktorého si ľudia prídu vypočuť, alebo odprezentuje niečo zaujímavé, ale tak to neovplyvníme, ja vám rozhodne budem držať palce. A teda teším sa, ak nám tu zahráte. Čiže blížime sa ku koncu tohoto trapného rozhovoru o muzike, ktorú je najlepšie počúvať. A na záver my vždycky dávame priestor k kapelám. Môže každý vlastne povedať čokoľvek. Takže tento priestor je tu aj pre vás. Môžete povedať úplne hoci čo aj mimo hudbu. Čo sa vám zachce? Ježiš, ja chcem pozerať svojho brata. Nemal <súdňujem> ja som <súdňujem> za to, že si sa na nás vykašal, ale nešťastné maňželstvo. <rý> <rý> Nevie, čo by som tebe povedal. Počúvajte hudbu, je to veľmi dobrá vec ako také. A skúste budovať viac tú klubovú scénu, lebo u nás to vôbec nefunguje. Si myslím. A všetkým ľuďom sa darí vo všetkom, čo robia. Od srdca nech, nech to ide. Dobre. Okrem kaverov, to nerobte. <rý> nerobte kavery, prosím vás. Dobre, tak ja vám ďakujem za rozhovor. Som rád, že sme sa spoznali, že ste prišli k nám, že nám teda ešte zahráte, na to sa teším. A odkaz pre našich poslucháčov. Počúvaj ma poslucháč alebo posluchačka. Takéto relácie so živými koncertami robíme pravidelne raz mesačne v Arche na hlavnej ulici pod Káčkom. Termíny a hostujúce kapely nájdeš na Facebooku Rádia Bunker, vstupné NENY, ale to neznamená, že to flákame. Ak chceš prídi si to vypočuť s patričným zvukom do našej obývačky. Teraz z Rádia Bunker počúvaj Leminein. Čau. Sádi. Ej, okuláre. No. Takže čau my sme kapela Leminein. Sound Cloudy. Ďalšia pesnička sa volá Freak Show a je vlastne o tom, že ľudia si ulietajú na svojich romantických seriáloch a pritom je to celé inak. Your smile I want Your beauty is with ties with a flower bed I know I wanna be your man I won't be Superman Please. Ďalší song opisuje vzťahové troholníky, keď ste zabobca a tak podobne. sa veľa Basic Color a ide v ňom o to, že vlastne aj tak je veľa vecí v živote opozitných, ako by asi malo a že aj tak ten základ je tam stále rovnaký. asi To bude naša predposledná pesnička dnes. A volá sa Liar. A, A proste je o tom, že všetci klamú. Náš posledný song, volá sa Daddy. Ďakujeme Rádiu Bunker za pozvanie, ďakujeme Trnaovskému Rádiu za prehratie, a ďakujeme ľuďom, čo prišli. Sledujte naše sociálne siete, Facebook, Instagram, Soundcloud, Bandzone, všetko. Všade sme Laminane, iba na Instagrame Laminane Official, lebo Laminane už bolo zabraté. Tento song sa dedik, opisuje vzťah rozvedených rodičov s ich dieťaťom. Úsame, že to nikto nemáte. Základný It must be easy, it must easy, why easy, it must be you get why easy, a worry it must be easy, it must be easy, it must be easy, it must be easy Why, why are you betrayed? bunker